a legend of Van itt két történet, nézzük, hogy ezek mit kezdenek vele. Figyelek, ha valamire. itt szól az egyik. 2019. február 16-a, de hát két nappal ezelőtt, <kül> két újságírót rúgta ki egy újra cikk miatt. Six, ő a szerző, még hogy következmények nélküli ország, kérem szépen csütörtökön reggel 10 körül került ki egy poszt ide. Ez a commentplont.com, nevezetesen... Az állami propaganda hivatalban egy egyenlő Mezőtúr címmel amiben egy mulatságos húzásról írta a hura publikáló Szilvás és egy éven belül ugyanazt a cikket kétszer is megjelentette, mindössze egy személynevet írt át benne, illetve ahol Túrkeve szerepelt az eredetiben, ott most mezőtúr volt olvasható. A szorít felkapta a sajtó, egy nap alatt körbe is szaladt rajta, péntek estére el is felejtettük, hogy volt ilyen. A MediaWorks nevű kiadó, kiadóvállat, amelyen a ciketíró újságíronnő is dolgozik, tavaly év végén első körben került a Kesma, tudják, ez a közép-európai sajtó- és média alapítvány. Az állami propaganda hivatal oltalmazó karjai közé minden maradt a régiben, mindenki dolgozott tovább, jöttek szépen sorban a termelési jelentések és a központilag szabályozott információk. A megyei lapok és online inkarnációk ketyegtek tovább, ahogy eddig is, mindegy, hogy a főnököt hogy hívták. Aztán jött az új néplapnál, a Szoljon.hu innen veszi át a cikkeket, 25 évet leúzó szülvási és valamiért újra egy régi cikkét. Nevének elhallgatását kérő informátorunk szerint pintek reggel megjelent egy HRS a Szolnoki új néplapnál, behívta az újságírónőt a főszerkesztő Király Ernőhöz, aki ott helyben felmondott neki. Utána behívták az egyik szerkesztőt, a nevét forrásunk nem árult el és közölték vele, hogy mivel aznap a nyomtatott lapok átfutás ideje miatt a február 13-ára értendő ő volt a szerkesztő, az ő sara, hogy ez a cikk megjelent nyomtatásban és kikejült az oláj felületre is, és okozott nagykárt a cégnek, így két lehetősége van, vagy közös megegyezéssel távozik, vagy ki van rúgva. A szerkesztő a közös megegyezés mellett döntött. Ezzel az egésszel csak az a baj, írja a SIX, hogy a nyomtatásban megjelenő új néplap és az online elérhető Szójon.hu szerkesztőségeinek semmi közük egymáshoz, azaz egy olyan dologért meszeltek el egy szerkesztőt, amihez semmi köze nem volt. Aztán van itt egy frissítés, úgy tűnik nem teljesen világos, miért is van itt ez a poszt, és most akkor mi kinek az oldalon állunk, stb. Senkién és mindenkién a poszt azért van itt, mert megírtuk az előzményt, és kaptunk fülest az utózmányról. Az újságírót, ha valóban ennyire hülye volt, joggal ki, hogy miért nem ment el riportozni, hogy miből gondolt, hogy ebből nem lesz gáz, azt nem tudom. Ha azért, mert eddig is megúszta, akkor nagy szaharban van, a szóljon.hu és a printjük is. A szerkesztők kirugását nem értjük, hiszen legjobb tudomásunk szerint két forrás, semmi közel nincs az online tartalomhoz, szóval így és itt állunk. Ez az egyik történet. <Szorítanás> és van itt egy 15. híres három napos tehát az Eho TV többet nem hívja meg a keményvagrésztévőt, mert Jakop Péternek hívták Jakab Péter jobbikus politikust. Olvasom, ez a 444. honi jelent meg. A Szerző Horváth Bence a jobbikos politikus Jakab Péter számolt be róla, hogy az EHO TV című műsorában a részevők végig Jakab Péterként emlegették. Jakab arról ír Facebook oldalán, hogy a szám a régi a jobbik náci, meg antiszemita, meg ki tudja még micsoda, ha már feltették a lemezt, hadd kérdezze meg Mészáros Lőrinc EHO TV-je, miért, miért nevezi Jakab Pétert Jakab Péternek, mi a cél, mi a szándék, Kinek és mit akarnak ezzel üzenni a stróman TV új kereszténydemokratái, a Fidesz új polgárai? A jobbikos politikus megkérdezte azt is, hogy vajon az Auschwitzban megölt dédapja miatt hívta őt megadja Gábor Ambrózi Áron és Vécsei Kovás László Jákobnak. Jakab postjára publikálása után nem sokkal a Fideszes TV hollapja megjelent egy közlemény, mely szerint az EHTV TV 2019. január 1-i Kemény Mag című vélemény műsorában vállalhatatlan kijelentések hangzottak el. 2019. január 1 -e. A hír meg ugye február 15 e -i. Tehát vállalhatatlan kijelentések hangoztak el Jakab Péter Jobbikos országgyűlési képviselő személyével kapcsolatban. Az EHO TV ZRT elnézés a politikustól másfél hónap később. És a nézőktől is a továbbiakban eltekint a műsorban eddig szereplő vendégek meghívásától Na most figyelnék, kedves Béla, aki szerint elfáradtam a műsor, nézzük, hogy működnek Rákasz Béla, hogy te kervényei vagy bárki másé. 061489-0999 és 063677161. Ambrózi Áron egyébként a Facebook postján az alábbiak szerint reagál arra, ami történt. Gyerekek másfél napis szokott élni, félszem, ne írjatok rám egyesével, hogy mi van, mert egy nem tudok többet, mint ami nyilvános, tehát nincs titkos áthelyezés a másik Kolóniára, meg ilyenek. Nem vettem a szívemre, könnyen jött, könnyen ment, hogy a Jákob Péterezés mióta anti-szemcsizmus. -szem, anti anti Nos, ennek a megfejtéséhez nekem is időre volna szükségem, van szükségem. Ha már Jákob Péterezés, aláírom, hogy más nevvel viccelni telepi taplóság, ugyanezt felruhatja még nekem Bangóné, Bangó, Bangó, Gyuriferi Feri, Vonagabóca, Luki Kati, Körteember, Dr. Albán megadja, Tarsoyla, szívései, Pucér Robert és még egy csóval, akik hirtelen nem jutnak eszembe. Hogy a Jobbik hirtelen náci vadászpárt lett, amit műsor nem, nem elfelejtettem mondani, hogy egy 120 éve alattiaknak nem való és 120 éve felettieknek is csak korlátozott mértékben. Hogy a Jobbik, amit egyébként elég szíronnal hirtelen náci vadászpárt lett, ezt a közéleti kabaré kérdéskörébe sorolom. Hat lendítős képet nem fogtok találni rólam, Fradi meccseket másik szektorból nézek. Két. Aki nem szereti a rockbullit, az nem menjen rockbulliba. Aki közszereplő, annak célkereszt van a homlokán. engem sikeresen levadáztak. Akkor a tragédia azért nem történt, a magyar televíziózás nélkülem is működik. Mivel nem kerültem önmagam hatása alá, én is elleszek tévézés nélkül, nem indítunk Kötött Mag címmel YouTube csatornát. Aztán több gondolatom nincs már, ennyi is meglepő tőlem, írja Ambrózi Áron. Megadja Gábor, a történet egyik másik szereplője hibáztam írja. Tudnom kellett volna, hogy a viccnek és a másokon való gúnyolódásnak is van egyértelmű határ. Én ezt a határt átléptem, bocsánatot kérek a pellengére állított politikustól, a nézőktől és mindenkitől, aki kijelentésem hatására bántva érzi magát. De a kérés önmagában nem elég. Az embernek tanulnia kell a hibájából, ilyenkor mindenkinek a hibát hőhet el, magába kell szállnia. Én is ezt fogom tenni, az elkövetkező időszakban tartózkodni fogok minden nemű szerepléstől. Vízhegy kovász lesz leunás semmit nem lehet felfedezni.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 Jaka Péter Jobbik a következőt írja. A korábbi posztomban látva, hogy Jákobhoz az Orbán kormány Nivó díjas je feltettem a kérdést, de a lenne, az a Nivó szellemi újdonság, ami erőssé fogja tenni Magyarországot, vagy ez még csak a kezdet. Az EUTV TV egyik jákobozója, aki emelet fideszes hú propagandistája, és most megválaszolta a kérdést, ez még csak a kezdet. A Fidesz az uszító gyűlöletkeltő politikája megszülte a maga gyermekeit, és akkor eszembe jut Kocsis Máti Fidesz frakcióvezető level, amelyben arról ír, hogy ezek az újságírók intellektuális fölényben vannak, láss még morális fölény Gulyás Gergely, másokhoz képest és zsinor mértéket jelentenek a Fidesz számára. Értjük, látjuk, nem kérünk belőle. No. 061, és 0 06 hat A holnapi műsor fél kilencig tart. Szerdán nem lesz élő lebonyolítások egy fejancsi. A vagyok, hogy kerüljenek elő. Kocsis Máté Varga István megnyilvánulása után méltánytalan és valótlan, amit Varga István egykori képviselőtársa önökről mondott, méltánytalan, mert önök azok, Akikre a mindennapokban és a leghangosabb politikai csatákban is mindig számíthatunk, önök azok, akik lehetőséget adnak számunkra, hogy a nyilvánosság előtt elmondhassuk, amit a világról, hazánk ügyeiről gondolunk, és önök azok, akik ha kritikusan is mellettünk állnak, amikor hibázunk. Mindemellett valótlan is ezáltal a sértő és varga állítása, mert az igényesség és az intellektuális fölény már akkor is az önöké volt, amikor létszámukban messze elmaradtak a posztkommunista, liberális kollégáiktól. Használva Varga úr erőltetett ideát, odaát, logikáját, ideát, mind a régi nagy öregek, mind az új generáció tagjai döntő többségükben tanultabb, műveltebb, ha úgy tetszik, igényesebb újságírók, mint oda Az önök örték alapultságáról már nem is beszélve, amely a nemzeti oldal számára folyamatosan zsinor mértéket támaszt jelent. A tényleg sok népszavát, indexet, magyar-narancsot olvashat Varga István, talán így ívódott bele az oda átiek, oktalan felsőrendűség kultúsa. Szégyellem magam az által elmondottak miatt, ezért helyette is bocsánatot kérek önöktől, további jó munkát és kiváló egészséget kívánok. Na, Ma a 2019 február 18-a hétfő van, három perccel múlott 418. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Elérhetőségem 0614890999 és 0636771161. Nulla fok van, ennek még meg lesz a többszöröse is, ami értelmetlen, hiszen a nullát bármilyen számmal szorozzák meg, az nulla marad, úgyhogy várjuk meg, amíg lesz egy vagy két fok, azt már meg lehet szorozni. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a hallgatók és fiala János 120 éven aluliaknak nem, és felette is igen igen mértében ajánlott műsora, mely egy nyugalom megzavarására alkalmas. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha azt akarják, hogy a műsor eltartson még néhány percig, akkor telefonáljanak, mert egyébként nagyon szívesen hazamegyek, és megyek uszodába, már most is. múltkori nagyon messzire jött ember elég tragikusra sikeredett. Elsősorban az önök jó Sebaj se baj. Jövő héten ismét lesz, mához egy hétre. Azaz 25-én este fél nyolc órakor az Akvárium Klub volt lokájában, aztán megint két hét múlva, és aztán legközelebb már csak áprilisban. ha nem mennek el arra a nagyon messzire jött emberre, amit kizárólag Bakás Tibor settenkedés és Filipov Gábor fémjeleznek, mert hogy én arra nem fogok tudni elmenni, távol létem okán. Ezen a héten szerdán nem lesz élő lebonyolításuk egy fejjöntsi, jövő héten hétfőn nem lesz élő egy fejjöntsi, és kedd az fél nyolcig tart, mi lesz a szerdával, azt még nem tudom. Stop what you're doing You'll be my ruin Rootlessly wandering All my time stronger Feel that I'm drifting In me to shoot. the hustle, bend it, bend it, just a little more without you, baby, I'm so insecure that you can make me feel that I am sure I got a sickness, only you can go, so just relax this back, like so time without it, please don't tease me, try to Nem nagyon keltettem fel az érdeklődésüket. Ha hogy ha ezt megbeszéljük, akkor utána az élet szépségeiről beszélgethetünk, de hát enélkül hogyan álljunk neki az élet szépségei megbeszéléséhez? Aztán felajánlom, hogyha a 7 óra 32 percig, az pont 12, senki nem telefonál, akkor a holnapi műsor fél 9-ig fog tartani, a szerdai műsor az nem jön létre, mert nem leszek itt, a mai műsor meg 7 óra 32-kor véget ér. Addig mi van? 4 perc. 061 489 0999 és 0636 egy. Laci, én már megint nem találom a te e-mail címedet, gyere belé, be kéne tenni majd kivételesen két reklámot is a műsorba. Továbbítás, igen. 0614890999 és 063677116, még 150 másodpercen keresztül. Nyolc kilenc kilenc és hat jó Még 70 másodperc. Jó jó, ez, ez, a, ez a Péter téma az csak annyit, hogy ő mondjuk egy jobb párbaj is beléphetett volna, hogy ennyire rendben Jó. van. Akkor ezek szerint van olyan antiszemita, aki egyébként joggal tesz zsidókra megérzés, mert ne, rossz helyen ne, van. Ne, de, nem de, nem de, nem de, de, de, de. Szerintem 7.32-ig se kéne várnom. Már a legutóbbi nagyon messzire jött emberen önökre kellett volna borítani az asztalt. Önöknek nem a Fideszvel van bajuk. Önöknek saját maguk mentek az agyukra, hogy ez a Fidesz milyen mértékben járult hozzá. Hát nézzék, ezt a Fideszel ráfogni lehet, de végül is, ha otthon nincs víz és nem tudnak fürödni, akkor valahol találhatnak vizet, ahol fogatmoshatnak és letusolhatnak. Jakab Péter választhatott volna magának egy jobb pártot is. Ez volt a reagálás. 7 óra 32 perc van. Én elköszönök önöktől. Azt szeretném mondani, hogy amikor 2000 októberében ez a rádió műsor elkezdődött, ilyen hangok voltak, de lenyésző kisebbségben, és utána ráugrottak a hallgatók százai. Ma a... azt nem mondtam, hogy totális érdektelenség, tehát ha ide nem telefonálnak be, az nem azt jelenti, hogy ennek nem hallgatják a műsort, hanem valahogy nem tudom, arra várnak, hogy valaki más. Az az egyetlen kérdés, amit én feltettem Két cikk egymás mellé helyezése kapcsán, ugye az egyik a féle írás volt. Ez mi? A másik pedig ez a Kemény Mag című sor volt, abban egyetlen értékelhető telefon nem jött, ami pedig az egyetlen telefon, illette, abban arról volt szó, hogy Jakab Péter, Jákob Péter ezése végül is, hát ha nem is, de hát azért valamely bocsánatos bűn, hiszen egy jobbikossal kapcsolatban hangzott el. Elsimo elküldtem az SMS honnap fél nyolckor, elsimo László lesz nyolc órakor, Nemes Gábor, amíg itt csomagolok, addig telefonálhatnak, aztán már csak a hűthelyémet találják. Én ezzel nem büntetem önöket, csak azt mondom, hogy felesleges. A leghatározottabban tiltakozom az ellen a közöny, közömbösség, érdektelenség ellen, amely az elmúlt időben az önök tevékenységét alapvetően jellemzi. Elsim a láztót, azt meg tudják szólni. Az nagyon megy. Ráérez más hogy Laci, magyar Köszönöm. Nem, mintha ezek egyébként egybevethető dolgok lennének, mert ezek nem egybevethető dolgok. Nem fogok pótolhatatlan ült magam után hagyni. Annyi műhely hogy is elárulok önöknek, hogy még azon is gondolkodtam, hogy ebben egyáltalán előjöjjek el egy ilyen könnyed hétfő Műsor kise nyomtattam ezeket az oldalakat, valamint csak emlékezetből az interneten felállva mutattam meg önöknek. Abban bízva, hogy úgyis másodpercek alatt túljutunk ezen, ki lesznek akadva, fel lesznek háborodva, sajnálják, hogy ilyesmi lehet. That's it, uh, that's what yeah. Tárgyalják ki jól a Facebookon ezt a mai műsort, mától nem olvasom önöket. Van olyan szituáció, ahol az embereket a Dunából az ember úgy húzza ki, vagy szól a rendőrségnek, vagy maga beugrik. Ha ír róla a Facebookon, hát azt hadd ne kommentálja. dörö.fialajanaskukac.gmail.com A 7 óra 32 percig tartott, aztán még a maga módján biztosítottam további 9 percet, 741 az szintén 12. Most 7 óra 39 perc, 47 másodperc van. Nagy megtiszteltetés volt Önök előtt ma megjelenni. Végül is ez a 9 perc, ez nagyjából ugyanúgy telt, mint az azt megelőző fél óra. Valamilyen módon az embernek reagálni kell arra, ahogy a másik fél viseltetik a mondandója iránt. Elnézés, hogyha nem megfelelő módot választottam volna. Ennél jobbat nem tudtam találni. Tessék! Jó napot kívánok! Én most kapcsolultam be az adásba, nem tudom, hogy gól hogy be akarja szünteti az adását. Nem, azt mondtam, hogy ma hazamegyek. Ha De ne nyugodja hogy... meg, mert uh, azért nem tudom, hogy önnel hányszor fordult elő az élete folyamán az, hogy egyszer csak eszébe jutott, hogy különböző okokból abba hagyja, mert más akarja, hogy abba hagyja Öngondolása. Én ma egy kifejezetten szórakoztató műsort akartam csinálni, és elhozta magammal rengeteg CD-t, de ott volt bennem a kisördög, hogy két témát megmutatok az embereknek, ami engem az elmúlt időben foglalkoztat. Azzal kapcsolatban az egyik a kemény magcímű ehtv műsorban egy jobbikos politikusnak a, a nevének egy szándékos elferdítése, amely amely zsidózás, és amely egy másfél hónapos történet, de csak a múlt, hé múlt héten tört ki a botrány. Azt elolvastam, és egybevetettem egy másik történettel, aminek semmi köze nem volt ehhez, amikor egy újságíró egy és ugyanazon cikket átírt, és kirúgták őt, és még mást. És akkor azt kérdeztem a népektől, hogy... Akarják ezt az egészet egybevetni? Közben különböző kitételeket olvastam az elmúlt idő sajtójából, amely a jobboldali újságírók morájának felgyűjtésével kapcsolatos. 7 óra 32 percig egyetlen telefon nem érkezett. 7 óra 32 perckor valaki betelefonált, és azt mondta, hogy Jakab Péter beléphetett volna egy ennél jobb pártba is, és akkor azt mondta, hogy én hazamegyek. Tudnia kell, hogy már a nagyon messzire jött ember, amely legutóbb csütörtökön, tehát a múlt hét csütörtökön arról foglalkozott, hogy vajon mennyire szerencsés mennyire szerencsétlen a Fidesz leváltása érdekében a jobbikkal szövetséget kötni, vagy nem szövetséget kötni, vagy és társulni. Ott nagyjából, olyan benyomást keltettek az emberek, mint hogyha egyébként Izlandiul beszéltek volna hozzájuk. Nagyon-nagyon nagy érdeklődéset mutattak, de nem tudtak hozzászólni, mert az, az, az, az, az egy, a, a, a színpadon lévők izlandiúl beszéltek, ők pedig magyarul. Legalábbis igen volt a, a, az egésznek a jellege, rettenetes volt. A jövő héten egy más témával kapcsolatban próbálkozom, és miután én ezzel az el nem tudok mit kezdeni, és most elkezdhetnénk beszélgetni, hogy milyen jó a vanília Én úgy gondoltam, hogy én nem tudok másféleképpen reagálni erre, mint hogy hazamegyek. Az egy másik kérdés, hogy nagyon furcsa hangulatban megyek haza, de hát ki nem szaharja le, hogy én milyen hangulatban megyek haza? Mondhatok egy dolgot. Persze. Szerintem az olyan hogy hallgatói... Képérleten nem az a fajta, aki betelefonál. Nagyon jö, nehezen a rá. Oké, okay, rendben van. Az én hallgató, hogy nem az a fajta. Ez a műsor azáltal vált híresség 2000 októbertől, tudom is én egészen meddig, hogy itt milyen hihetetlen mennyiség ember van. És higgyel, hogyha most csak egyszerre arra kérném az embereket, hogy telefonáljanak be, és mondják azt, hogy ha itt másodpercek alatt lenne száz telefon de nincs hozzá kedven, tehát nem azt akarom magam számára bizonyítani, hogy a műsoromat hallgatják, az eddig sem volt kétségem. Az zavar, hogy akik hallgatják, azok ebben a témában nem gondolták, hogy elmondják a véleményüket, szemben 5-10-15 lassan 20 évvel ezelőtt, akkor még nem volt, de lassan 20 éves lesz a műsor, de legalábbis közelebb lesz a 20-hoz, mint a 15-höz, nem vették a fáradtságot, hogy telefonáljanak. Ennyi. Bárki más? Két telefont volt eddig. Az egyik azt mondta, hogy ennek a műsornak jellegzetesen nem olyan hallgatói vannak, akik betelefonálnának. A másik pedig azt mondta, hogy Jakab Péter rossz pártot választott magának. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én a múlt héten hallottam a hírekben ezt, hogy Köves Lomon nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy a a Jobbikot társul venni, ebben a harc van, és hogy ne felejtjük el a múltját. Én két dolog jutott eszembe, hogy amikor, amikor még a Jobbik vezetője ugye a, a, a Boldog Hanukát kívánt, akkor, akkor ugye erre nem, nem reagáltak, hogy, hogy ezt köszönjük, ezt nem fogadjuk. A másik meg, ami eszembe jutott, hogy, hogy, hogy azért ez ennyi időtávlatából. Ez olyan, mintha Gyurcsányra is azt mondták volna 2006-ban, még az összedé beszéd előtt a választási kampányban, hogy ez a kommunista pártnak az emberek. Tehát azért eltelt egy jelentős idő azóta, és, és változtak is, meg ki is cserélődtek emberek. Szerintem ez a jobbik, ez már bőven nem az a jobbik, a magyar kárdáról. nem a én két témát ajánlottam voltam. önnek, ön egyikhez se szólalt hozzá. Ez nagyon érdekes volt, amit elmondott a Köves Lomor, hogy ez helytálló vagy sem, halványlag győződni nincs, mert mindenre nem emlékszem vissza. Ez a jobbik, nem az a jobbik, ezt egyébként el lehet tolni más műsorban, ma nem ez volt a téma. Múlt héten volt ilyen téma. Sőt, a nagyon messzire jött ember, ez kizárólag erről szól, de most nem erről volt szó. 2017-ben pedig Köves Lomó nem volt elragadtatva a boldog hadukától, ahogy olvasom. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fiala Én, én későn ébredtem föl, 7 óra 20 után, és mindjárt gyorsan az archívumban megnéztem, hogy miről van szó. Megnéztem az első, vagy meghallgattam az első 20 percet, és azt szeretném mondani, hogy a, a, a kemény magot, hogy kirúgták, teljesen. De a kemény magot nem rúgták ki. De pont erről van szó. Sikerült önnek telefonálnia ennek öllök. csak éppen azt nem talált el, amiért én az egészet feladtam. Imáron több mint hármied órája beszélgetünk arról. Arról a nagyszerű, Fidesz vezetésű, vagy Fideszhez közel álló értelmiségi garnitúráról, amely egy műsor négy tagjából befejezi valaki. olvastam, nézést Sikerült még egyszer elrontani azt, amiért. Tehát értem a jó szándékát, másodszor mondott olyasmit, amivel a saját maga ellen szavaz. Tehát... Arra kérem, kedves MPK, tudom, hogy őszinte hívja a műsornak, de kétszer is gondolja meg, hogy mikor telefonál, ha egyébként nem tudja, hogy mivel kapcsolatban telefonál, vagy legalábbis csak azt hiszi. Van itt bárki, aki 7 óra ötvennig addig még van másfél perc, megmondja, hogy a történet hol nem stimmel? Belejt vagy azért az MPK sokat tett annak érdekében, hogy immáron tudják, hogy mi a megoldás. Leszámít, hogyha én rosszul tudom a történetet, de hát felolvastam abból, ez nem terült ki. műsorvezetők, hát és az er Figyeljen, hol van itt a Fidesznek az a zéró toleranciája? Hol van itt a Halló? a Vaszili Miklósnak a zéró toleranciája? Nincs zéró tolerancia, amikor lebuknak valamivel, akkor azon nyomol. Elnézést, -re, uram, négy rá. emberből hármat kirúgni? De, azt De ha már könyörgöm, ha kitalálja, akkor saját magát ne rongálja. Jó? Mi a különbség a három vendég és a műsorvezetők között, aki egyébként viga a hahorászat vedük a műsor közben? Tudják mit? A 10 évvel ezelőtti, 15 évvel ezelőtti fiala János lesz, hogy azt mondta volna, és holnap ezt el is mondom, az első mondnak, hogy addig én tiltakozásképpen, de értik most, ez, ez, értik, de nem is értik önök, hogy én miről beszélek. Most mondjam azt, hogy eddig nem fogok Fideszes vezetésű önkormányzatok vezetőivel beszélgetni a párthovatartozásukból adódóan, ameddig egyébként rá nem jön arra a Fidesz, hogy a, toleranc, a tolerancia az nem háromnegyed. Hogy ez önöket nem zavarja. Vagy zavarja, de annyira nem zavarja, hogy telefonáljanak. Aztán aki az előbb telefonált, az nem tudom, mit tudott volna még ehhez hozzátenni. Hogy Velkovics Miklós fontos az EHOTV-nek, hát ki nem szaharja le? Most vagy van zéró tolerancia, vagy nincs. Hol, hol a, hova veszett önökből a normalitás? Nem is értem. Hogy van ennek ekkora jelentősége? Nincs, csak egyszerűen kíváncsi voltam ma reggel, hogy. Jó reggelt. Jó reggelt. Ez a néve való játszás, ez gusztustalan volt szerintem. De uram, ezen már túl vagyunk. Hát ez a lényeg. Nem szerintem. ez a lényeg. Az a lényeg, hogy miután négyen voltak egy műsorban, hárman. Uh... Három embert eltávolítottak. A negyedik emberrel mi van? Legközelebb majd, a betelefonál, gondolját, hogy hülyét akarett csinálni magából mások előtt, vagy sem. Ez kérdés volt, nem kijelentés. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Megmondom őszintén, önnek teljes mértékben igaza van. De mindenben. tudom, hogy igazán van, de hogy lehet... Én egy jobboldali szavazó, vagyok. De könyvben mennyiben érdekedett, tényleg, az em áldja már meg magukat az Isten. Ma 2019. február 18 -a, a hétfő van 7 óra 52 perc. Ezt egy liberális ember mondta. Mert egyébként egy jobboldali konzervatív szábára ma 2023, március 42-e van 5 óra 23 perc. Hogy jön ide a jó érzés? Hogy, nem a jó érzés, hogy jön ide, hogy jön jobboldali? Itt valaki vagy gondolkodik, vagy van jó érzése, vagy nincs. Az, hogy jobboldali, a jobb éldé, a jobboldali jó érzés az más, mint a baloldali jó érzés. Hogy tényleg azt meséltem a hompolának pénteken, hogy én abból indultam ki, hogy a bábszínház élményünk ugyanaz. És most kezd olyan hangulat lenni, mint hogyha a bábszínház élményünk nem ugyanaz lenne, de én meg vagyok róla gyűződve, hogy az nincs így. Hogy gűzelővel dolgoznak azon, hogy szembe tudják állítani jobb és baloldali emberek jó ízlését. de nem lehet a jó ízlés, jobb és. Oldali, ahogy a sós. Ez sós, mondom én. Pedig konzervatív vagyok. Mi értelme van ennek? Hát tényleg. Ha azt kérdezik, hogy megbolondultam -e, nem jobban, mint máskor. Ha azt kérdezik, hogy fel vagyok-e háborodva, nem jobban, mint máskor. Csak egész egyszerűen lesz egy hiába érzetem. Tehát volt régen olyan, amikor kérdezték, hogy vettem egy CD-t, hol vettem, és mondtam, cipőboltban. De most tisztároja, mint hogyha a jó érzését cipőboltba kéne menni. Mi kell ahhoz, hogy Velkovics Miklósnak megköszönjék tartósan vagy átmenetleg? Nem tudom. De azt értsék meg, hogy a baloldali sajtó, akihez én nem tartozom, a jobboldali sajtó, amelyhez szintén nem tartozom, egyrészt védi, akiket véd, vagy nem véd, hallgat, a másik oldalon pedig arról van, hogy mikor kerül sor Bajer Zsoltra. Ezt írják. Nem azt írják, hogy mikor kerül sor erre a Velkovicsra, aki egyébként ott ült a többiekkel, de megúszta. Valamelyet a Bajer Zsoltra vadásznak számra teljesen érthetetlen foton. Miről beszélgessek önökkel? De tényleg. Ma a benzinkúton kértem egy kávét, például ritkán szoktam két kávét inni egy reggel. Többet rossz a kávé, mint jó, és mondta a nő, ki, a kávé nincs, dad egy jeges kávé. És azt gondoltam, hogy ez valami vicc. Jeges kávét az ember alapvetően nyáron szokott inni, nem kértem jeges kávét, majdnem, hogy meg volt sértődően. Belkovics Miklós nem bírós. Hanem nem mi a lényeg? Belkovics Miklós, ezt mindig elhangzottam. Nem Miklós, hanem Vilmos. Belkovics Vilmos. Bocsánat. Azt a Vasszidi Miklós. Már bevárom az SMS-ezőnek a válaszát, hogy mi a lényeg, ha rosszul átom. Hát, hogy nem az a lényeg, hogy a negyediket kerülni, ez egész a lényeg. Beléltve itt a jobboldali újságírók morális fölény, amire hirtelen Varga Istvánnak a nem tudom milyen összödi beszéde kapcsán mindenki rájött. Másik esetben ott a szerkesztőt is kirúgták, pedig állítólagnak nem is volt köze ahhoz, hogy kétszer jelentek meg ugyanaz a cikk, csak más-más helységnévvel. Ott valamiért fontosnak találták kirúgni a szerkesztőt. Azt írja x aki férfi, hogy mit gondolunk a zéró toleranciáról, és hogy mit gondolnak róla ők. Ebben nem fogunk most egyetérteni, ez, ez még előjöhet a hét folyamán. Ha egy műsornak a vendégeit euh, leváltják, a műsorvezetőt megtalál, megtartják, nincs háromnegyedes zéró tolerancia. Vagy van zéró tolerancia, vagy nincs zéró tolerancia. Most legalább tudom, hogy mi a kifogás, értettem. Ha a tolerancia az, hogy egy műsornak a vendégeit eltávolítjuk, de a műsorvezetőt meghagyjuk, az nem zéró tolerancia, de ez nem is játék a zéro toleranciával. Akire bárki megszólalni még? azt ugye tudják, hogy évekkel ezelőtt nem így viselkedtek. villamos elmérést. Akar még bárki a történethez hozzászólni, hogy milyen az, amikor egy zsidózó műsor négy részvevője közül hármat eltávolítanak, és az egyetlen belsőst megtartják? Az demonstrálva egyébként, hogy az EHO televízió a zéró tolerancia elvét vallja? Vagy önök is megelégszenek a háromnegyeddel. Mert a háromnyed az már majdnem olyan, mintha. Nem tudom, ki mit ír a Facebookon, nem is érdekel. És ezentúl végképp nem fog érdekelni. Itt és most valljanak szint. És ne tegyék hozzá, hogy önök jobboldaliak. Vagy baloldaliak, mert ennek semmi köze nincs ahhoz. Vagy ha van... Az már rég rossz. Gyüreged. Nem lehet, hogy itt az a probléma, hogy az asszisztencia az nem teljes részét jelent. Tehát, egy Vilmos részéről nem volt egy ilyen. Aktív, ha megnézi a műsort, ezért. akkor rájön arra, hogy nem, de előbb meg kellett volna bizonyosodni erről. Nem gondolja azt, hogy ez csak egyetlen egy esetben valósul meg, hogyha egyébként rászól a résztvevőkről. De tényleg, amikor betelefonál, akkor tényleg ennyire hülye? De ő most mert azért egy sokkal visszafogottabb ö, karakter, mint a három. De tényleg most azt különböz. szeretném megkérdezni, hogy ő most zsidózik? A Vilmos egy... Hát akkor meg, hogy a Vilmos egyébként általában milyen, ezt én nem tudom megítélni. Nem is nagyon érdekel. Engem Vilmos csak akkor érdekel, amikor ott van az EHO televízióban, akkor se nagyon. Valaki írt XY-n, aki férfi, zéró tolerancia. Egyértelmű, csak az a kérdés, hogy a karácsonynak nem kellene ugyanúgy lemondani, hogy megadja, megtette, vagy adja, műsorvezetőnek is kellene. És elindul a relativizálás. Arról van szó, hogy ha az egyik megteszi, akkor a másik nem teszi meg, ha az egyik se teszi meg, akkor a másiktól miért várjuk el? Kedves levélíró, itt arról van szó, hogy az EHO televízió eljárt. A másik esetben valaki csak saját maga nevében járhatott volna el. A két történet azonos gyökérről indul, de más szárban végződik. Ha az EHO televízió úgy dönt, hogy zéró tolerancia, nincs negyed, Ha a karácsony úgy dönt, hogy ő egyébként nem volt antiszemita, de rosszul fejezte ki magát, miközben egyébként a közvéleményre akarja sütni annak a bélyegét, hogy antiszemita, abban az esetben a karácsony önmaga Vasili uh, Miklósa. Az a kérdés, hogy megadja Gábor, akit tudtommal a 888.hu-ra ír, onnan is kirakták-e. De nem is ez az igazi, nem csak ezek az, ez a probléma, mi tartott másfél hónapig? És most azt nézzük, hogy a másik hogyan reagál, de tényleg? Hogy ebből soha büdös életben nem lesz megtisztulás, barátaim. Majd leveszem a vezért, hogyha a másik is leveszi egyébként, hogyha ö, utólag azt mondja, hogy nem cselekedett jól. De ha ő marad, akkor a másik vezér is marad. Otthon nem így nevelnek. Azt írja X. aki férfi, jogos. Akkor ebben az esetben az őt jelölő pártok a munkáltatók tőlük. Mit várunk el? Hát mit várunk el? Jelen pillanatban a Fidesz ép úgy védi Vaszéli Miklóst, mint ahogy a és az MSZP védi Karácsony kergeit. Itt tartunk. A régi fiala radikális volt, azt mondta, egyik se. Nagy kérdés, hogy a hírtévő valaha is meghívja egy Karácsony Gergelyt. Mert ha meghívja, akkor azt mondja, hogy ő hajlandó egy antiszemitával egy padba ülni. Hiszen a hírtévő ezt a bizonyítványt állította ki Karácsony Gergelyről. Azt mondta Lázár János, vannak elvi kérdések. Én meg azt mondom, akkor legyenek. Öreget. Jó reggel. Nem mindent hallottam. Azóta az egy hotépék, hogy ez az ember bocsánatot kér. Nem, nem erről a történet. Arról szól a történet, hogy volt egy műsor, ahol viccelődtek egy jobbikos politikus nevén, és ezzel egy adtak neki, ahogy Kerd András mondaná egy Woody Allen filmben, hogy azt mondták Biboldó. Sok Értem. héttel később ez a jobbikos politikus írt egy Facebook bejegyzést, ezt követően három vendéget eltávolítottak, hogy a kemény mag megmarad-e, vagy sem más összetételben nem tudjuk, és a műsorvezető, aki egyébként asszisztált az egészhez, az semmilyen büntetést nem kapott. Ezért kérdeztem, mert hogy egyébként Karácsony Tegérdő szerintem olyat tett, miért nem kéne, hogy tegyen, és szerintem az, hogy bocsánatot kép egyébként még evelő nem tette leget. De me pénán is utólag tehetett, De itt nem történt ilyen szemben. nem történt. Ilyen, történt. Mert... Hát de hát akkor meg ugye ez nem is lehet egy lapon említett, hogy ha kiáll az ember. Elnézést. A másik ez három történt. se kért elnézést. A másik háromnál a televízió megoldotta az elnézést kérdést, úgy döntött, hogy majd elnézést kér helyettük azzal, hogy leveszi őket képernyőről. Ambróziáron, ha így hívják, megfelelően reagált is erre, tehát én Ambróziáron soha büdös életben nem engedném fel ezek után a televízió képernyőjére, mert hogy ő ezek után levonta a konzekvenciát, azt azért talán mégse gondolnám komolyan vehetőnek. Megadja Gábor, legalább eljátsza az, az hogy sajnálja. Ambróziáron, igen. Legutóbb Ambrózi Áron azt tüntette fel Jakab Péter egyik beírása, hogy Auschwitzot rosszul írta. Hétfő lehetünk a t antiszemiták, szerdán kedden nem. Át kell akkor minden olyan műsort gondolni, amikor antiszemita megnyilvánulásokat akarunk tenni, az hét főszer, de akkor lehet. Milyen az a televízió, amely a saját munkatársával szemben nem jár el? Hoztam egy másik példát, nem összeköthető, csak mutattam, ahol megjelent egy újságíró tollából szinte azonos szöveggel két cik, ott kirúgták a szerkesztőt, pedig nem volt egyet, egyértelmű, hogy egyébként neki ehhez köze volt. Velkovics Vilmos eltávolítása érdekében rajtam kívül még senki nem szólalt meg a médiában. Mindenki üdvözli azt, hogy három embert kirak tulajdonképpen szűz. Tulajdonképpen nem is antiszemita az EHTV. Csak az a tulajdonképpen, csak az ne lenne ott. Ettől persze egy TV nem lesz antiszemita. De az, aki a saját munkatársát így menti, Mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezemben van, ha egyébként a záloga a kezemben van? Ezt kérdeztem. Emlékezzenek vissza. Egy tapottat nem mozdult annak idén, a fejön, csötyelő jött egy ilyen probléma. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Most túl visszamentem ugyanoda. Они... Hát azt nem állítanám, hogy valami nagy társadalmi, tehát hogy ilyen nagyon sokan felzárkoznának mögém, és ebből adódóan úgy érezhetném, mintha tömegek állnának az én véleményem mögött, és ettől az én véleményem többnek számítana. nem mint hogyha az én véleményemet az minősítené, hogy hányan gondolkodnak ugyanúgy, csak díja van olyan érzés az embernek, hogy jobb, ha többen gondolják azt, amit ő, mint a kevesebben, de hát ez most nem az a pillanat. nulla hat és hat egy először nulla hat 9 és 06 hat másodszor 061 0999 és 0636771161. Senki többet? Tessék. Ú, igen. Adon gondolkodtam csak el, hogy a Berkovics helyében, hogyha nem tudom, ezek állandóan vendég volt ez a három, aki Hogy milyen furcsa lesz az, nem, hogy legközelebb csak ő lesz ott abból a négyesből egyedül úgy oh, hát. nem saját magának kéne, akkor lemondania. Elnézést, én azt gondolom, hogy ez a legkevésbé fontos. Tehát, a, a, azt hiszem, ennek a kemény magnak is volt olyan leosztás, hogy ilyen három, olyan három. Tényleg azt kell, hogy önnek mondjam, hogy az ön telefonja semmi más, mint a Velkovics mentegetése. Nem, dehogyis. Ne haragudj de... Mennyiben számít az, hogy ő egyébként ott lesz egyedül? Amik te szeretlek, Magyarországért leváltották a csiszát, és beállt a harsányi, nem mint nagyon összehasonlítható lenne. Hány ilyen volt a médiában? Én ezt ugyanúgy akkor elmondtam önöket, akkor se érdekel egy tízeskállal egyesre se. Nehogy már a Velkovicsnak az legyen a legnagyobb problémája a következő Kemény Mag címűsornál, ha találnak oda három résztvevőt, beleértve, hogy Hányszor mondtam el, hogy milyen furcsa, hogy a Kukorelli beleül ebbe a szabadfogásba, miközben egyébként ezen a címmel egy másik műsor volt. Azért mondtam a Kukorellit, mert ő egy olyan szereplő, akivel én gyakran ülök együtt. Ha azt kérdezik, hogy én ezt szóvá tettem, szóvá tettem. Nem tulajdonított neki jelentőséget. A Nagy Józsival nem foglalkozom nekem, a Nagy Józsihoz nincs közöm. A Kukorellihez annyiban van közöm, amelyben időnként egy képernyő vele. Kezdünk egészen más gondolni a lelki higiénéről, egészen hétköznapi praktikus szempontok alapján, mint korábban. Ennek nagy jelentőséget tulajdonítok. Tényleg az, a, az, az bír jelentősége, hogy Velkovics hogyan fogja magát érezni a következő kemény magnál, ahol majd mások fognak ott ülni mert talán majd lesz ott egy olyan ember, aki őt fogja megkérdezni az EU Televízió, hogy ez kedves Vilmos, neked nem gondolnád, hogy nincs itt helyed tényleg ez a lényeg hogy hova lett a tisztállátásuk hova lett az értékítéletük hova lett a határozottságuk beleértve a tévedés kockázatát Jó reggelt Jó reggelt kívánok én csak egy rövid visszaigazás, hogy én nem kezdek más gondolni a lelki egészségről, mint amit, nem tudom, eddig gondoltam, vagy amit nagyjából ön is gondol, de én ezzel az esetben egyáltalán nem csodálkozom, tehát ebből 12-1 tucat annyit tudunk ilyet mondani az elmúlt x évből, hogy, hogy én, én nem fogom megjátszani, hogy ezen csodálkozom. Ne, nem, Botrányos, de há, mint, hogyha, hány ilyen bot... Nem, mint hogyha Igen? lényeges lenne, mert nem, szerintem nem ez a lényeges. Mondjon még egyet. Mondjon egy olyan műsort, amelynek a négy szereplőjéből hármat eltiltanak, és a negyediket megtartják. Mondjon egyet. Jó, meg, mo megfogod. Viszont hallásra. Okay. Megfogtam. Tényleg, ezt mondom önöknek. A legkülönbözőbb oldalán keresik ezt a problémát, csak ne kelljen szintvallaniuk. Ne mondják azt, hogy tűrhetetlen. Hogy Pálinkás Józsefet nem dobja le magáról a tévé képergyője, hogy amikor ő egyébként oktatási miniszter volt, vagy a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, akkor egyetlen egyszer se szólalt meg, Társadalmi ügyeket tekintve olyan szigorral, mint most, és ezt nem mondanám neki, a tavaly ne beszélgettel volna bele, mikrofonon kívül majdnem három órát. És képes az értelmiség etoszáról hosszan értekezni, és jóformán nincs olyan ember, aki megne ATV, BTV, mindenki aki a sorába mint valami indik, hogyha ráírunk, akkor abból akkor többszöröse jön ki. Lett egy olyan megengedő hangnem, nem, mint én ne lehetne. Én senkit nem akarok kivégezni. A Velkovicsot se, a Vasilit se, a Megadja gábor se, senkit. Csak az a kérdés, hogy mennyire vagyunk konzekvensek. Az a kérdés, hogy mit mennyire tartunk fontosnak. Az a kérdés, hogy három corner, 11 tizenegyes, oké, negyedik, oké, még a negyedik nél se es mert hát ez, még adjuk neki esélyt, és az ötödik nél se tizenegyesek, akkor dobjuk ki, hogy három corner, 11 tizenegyes. Mondjuk azt, hogy egzisztenciális problémáink vannak, és akkor annak örvén annyi corner 11-es, amit éppen az aznap hoz. De akkor ne az elsimonon verjék le a port, ne a bácskai Jánoson, ne az Ugi Attilan, ne a karácsonyon, hanem mindig azon, akinél éppen praktikus. hogy ez a Jakab Péter mehetett volna egy másik pártba is. Végül is egy jobbikostan lezsidóznak, az nem egy olyan nagy szám. Mondja XY aki férfi ebben a műsorban. Azt híri az egyik hallgató másodlagos frissességű hal. Újrafutózott állam. Ez a műsor volt, Én valamikor a komlós oktatási stúdióban, amikor tanítottam, akkor voltak olyan kérdések, amikor azt mondtam valakinek, hogy ne haragudjon, amiatt ne kérdezzen engem, hogy a cipőfűzőjét hogyan kell befűzni, mert azt otthon tanulja meg az ember. A mai hallgatók 98%-a a, a cipőfűzéssel jött elő. És ez biztos, hogy nem véletlen. És ez szoros összefüggésben van azzal, ami a legutóbbi nagyon messzire jött emberem volt. Van ilyen. És hogyha nincs ilyen, akkor mégis van ilyen, mert az ember ezt tapasztalja. Nekem nem az a dolgom, feltétlenül megváltoztassam. Nekem csak az a dolgom, hogy mint egy tükör azt mondjam, hogy ez van. És ha önök azt mondják, hogy én sem vagyok jobb a deáknél akkor azt mondom, hogy oké, okay, de amíg egy tükör van, ami így működik, addig ne dobjanak ki, de azt csinálnak ezzel a tükörrel, amit akarnak. Most már túl sokszor ajánlottam fel, hogy távozom ha valakinek van mondandója, tegye. Ha pedig nem, akkor nézzenek magukba és döntsék el, hogy ennek a változásnak, ami az elmúlt időben bekövetkezett önöknél, annak mi az oka? És ne velem foglalkozzanak, jó? Az a könnyebbik vége a történetnek. Jó lehet egész más, vagy ma inkább ne? Ne. Én már nehezen tettem túl magam a csütörtöki, nagyon messzire jött emberen is, ez csak egy újabb adalék. Nincs házi feladat. Ha igazam van, azért, ha meg nincs igazam, azért. 061 és 0636771161. Először holnap fél kilencig leszünk Szerdan, nem lesz írva bonyolítású Kejfej Jancsi. Jövő héten hétfő lesz a következő, nagyon messzire jött be de ne aggódjanak, még egyszer ugyanabban a témában nem szokott nagyon messzire jött ember lenni, mossa lesz. 061 és 36 Másodszor... 0614890999 és 063677161. Senki többet? Hát akkor döröpont, fiala gmail.com. Vidám jókedvű műsor volt, Laci Tejös! Örök a Civil Rádiót hallják, a hét mindennapján, 24 órában.